La a 184-a, închinată Domnului Iisus Hristos, Domnul al Legei Biri. Aleluia, Slavăție doamnei e Doamne Hristos, Domn al Legei Biri. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta, ca o fierbinte stea, pe crucea sfântă a stat și cu ea îngerii tăi în veșminte de har ne-au îmbrăcat, Aleluia, slavă ție, Doamnei Săistoase, Domn al Legii Iubirii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta, ca o fervinte stea, prin Duhul Sfânt pe care, cam îngăitor, ne-l-ai dat, de păcate ne-a curățat și firea noastră a schimbat. Aleluia, slavăție, Doamnei Săistoase, Domn al Legii Iubirii. Te iubim și îți mulțumim. Fiindcă iubirea ta ca o fierbinte stea, cu apă vie, icoanele gândului nostru le-a spălat și ne am luminat. Aleluia, slavă-ți, Doamne, istoase, Domnul Legii Iubirii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta ca o fierbinte stea, spicul de greu al Cuvintelor Sfinte Evangheliei, care aduce o sută de boabe în gândul nostru la semanat. Aleluia, slavă ție, Doamne Doamne, istoase, Domnul Legii Iubirii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta ca o ferbinte stea, scara nadejdei noastre până la tronul tău de anzur al ridicat. Aleluia, slavă ție, Doamne Isristoase, Doamna legii iubirii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta ca o fierbinte stea, în mâna ta de raze, smeritele noastre suflete, în veșmântate, în smirna rugăciunilor noastre, ai luat. Aleluia, slavă ție, doamne Doamnei Săristoase, Domnul al legei iubirii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta ca o fierbinte stea, porunca ta, printr-un cuvânt ca un fulger, ne-a dat și în cer ne-a înlățat. Aleluia, slavă ție, doamne Doamnei Săristoase, Domnul al legei iubirii, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta ca o fierbinte stea, dorul nostru cernit în cer l-a primit. Aleluia, slavăție, doamne Săistoase, Domnul Legii Iubirii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta ca o fierbinte stea. Pașii noștri, cu toată chemării, a măsurat și clopotul de slavă al liturghiilor în cer a răsunat. Aleluia, slavăție, Doamnei Săistoase, Domnul Legii Iubirii. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta ca o fierbinte stea. Destinul nostru în mâna ta l-a așezat și ca Domn peste țara și neamul nostru ai stat.